Rugăciunea întâia pentru taina și porunca în Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Te iubim și Te slăbim și-ți mulțumim, fiindcă taina fiilor învierii ne-ai dăruit Adevărat zic vouă că vine ceasul și acum este, când morții vă auzi,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 sunt răspunsul cel bun la sfârșitul veacurilor. Și vor ieși cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei ce au făcut cele rele spre învierea osândei. Fiindcă vine ceasul în care toți cei din morminte vor auzi glasul tău, când îngerul va trâmbița, Pentru noi, la Tatăl cerestei rugat.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 Va moșteni acestea și voi fi Dumnezeu și El îmi va fi mie fiu